Rugăciunea a 18-a pentru taina și mucenicea inimii. Aleluia ta, făcerez ca toate făcătorule. Te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă ai binecuvântat cu taina pleoției, pe toți ființii erași din Asia Mică, Agapit Alexandru Alexie Anania, Averchie Antim Bucolie Carp Indeo Chintian Clement, Cornut Cosma Eleonos Emilian Estratie Flor Grigori Georgi Georgi Ioan Ioan Ioan Monachu Ioan Celno Ioan Ipatie Leon Luca Macedonie Marcu Metodie Meliton Nemon Nikita Nicolae Nestor Nicandru Pantelimon Pavel Pavel Pavel Pavel, Pavel Petru Petru Policar Polychroni Protogen. Simeon, Sofronie, Solohon, Solomon, Satot, Sil, Teodor, Teodostie, Teogen, Teofilact, Terentie, Tihon, Teofil, Vasile, Vasile, Vasile, Vukol, ca să ducă din neamul lor rod binecuvântat. Tot așa pe cei din Persia ei chemat: Achepsima, Achelaos, Avda, Avdeu, Avdiis, Iliodor, Iacob, Ioan, Iosif, Marut, Mil, Nirsa, precum și pe cei care în lume cuvântul tău l-au răspândit, Aeros, Agapie, Agatodor, Alexandru Cărbunarul, Alexios, Andronic, Antipatru, Antonie, Arsenie, Asterie, Astil, Atanasie, Antinogen, Avda, Avda, Avdit, Baron, Castor, Chiriac, Ciril, Cirin, Ciprian, Cosma, Elefterie, Efrem, Efrem, Eftimie, Elladie, Elpidie, Emilian, Eterie, Eugenie, Evl Evlalie, Evkimon, Felix, Filic, Filie, Filonid, Foka, Genadie, George, George, Jakob, Jacob, Mărturisitorul, Esei, Ioan, Ioan, Iosif, Ischirion, Lup, Marcel, Marcu, Marcu, Marios, Martin, Mihail, Olimpie, Olivian, Optat, Papsicachie, Oliva, Samson, Sava, Sinezie, Sofronie, Terapont, Vas, Valeriu, care crucea neamului lor au purtat și cu râvnă roada ta au adunat. De aceea taina și mucenicea inimii le dat.